Hallå, där, där är ni. Nu är det dags igen. Det är det sannoliken och det här har jag sett fram emot. För eh, idag ska vi ju faktiskt ta oss an någonting jag har sett fram emot ganska länge att få titta på. Och eh, vi är ju väldigt saga för eh, tecknat och animerat. För mm. eh, det är ju en väldigt, väldigt mysig filmtyp att ta sig an. Ja, men visst är det ju det tecknat överlag kan ju väcka såna här känslor som man aldrig får annars. Liksom. Det är verkligen en, en extrem form av eskapism egentligen. Men sen är det ju en viss skillnad på tecknat och tecknat om man säger så. Det är ju väldigt mycket olika nyanser och typ av animation som finns där ute. Så där är ju en hel del att välja att vraka bland. Det är där sannoliken. Där är ju bland annat de absolut mest klassiska animationerna som till exempel Disney eller mm. sådant som kommer från bland annat Studio Ghibli och det blir ju mer och mer digitalt animerat också såklart och där är ju väldigt många studios som gör helt fantastiska saker Pixar är ju en av dem men DreamWorks har ju också presterat en hel del magiskt över åren den saken är ju säker men där är ju en animationstyp som har hamnat lite i glömska. Det, det är inte så många studier som arbetar med den längre. Och det är ju ganska synd för det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket skärm att hämta från den här. Ja, det här har ju varit en, en bortglömd typ av animation väldigt länge. Av förklarliga anledningar kan man ju säkert tänka sig eftersom det är så enormt tidskrävande att hålla på med det här och det är så mycket förberedelser och pillemoisarbete som ligger bakom sådana här produktioner och göra en hel lång film med den här analoga tekniken mm. som egentligen i grund och botten är, den är ju väldigt stenålder om man tänker efter så är det ju inte så konstigt att många kan väljer att sätta sig ner framför datorn och pilla istället för att hålla på, på på det här viset som de har gjort med dagens film. Jo, det är väl mycket mer kostnadseffektivt att sitta vid datorn naturligtvis. Modellerna man har kan man återanvända om och om igen. Medan modellerna man behöver för att göra den här typen av film, då behöver man ju ett antal i reserv. För de blir väl ganska fort slitna. Och går ganska ofta i sönder måste lagas och så vidare och så vidare. Och det krävs ju bara ett enda litet fel så måste man börja om med en hel scen från början. Och det är väl ganska tidskrävande som sagt att bara mm. göra någonting som tar sekunder på skärmen. Kan ta en hel arbetsdag att producera. Så det är väl ganska självklart att många väljer att göra någonting som är både effektivare och kostar mindre. Men samtidigt går en hel del av skärmen förlorad för hur mycket jag än älskar dataanimerad film. Så finns det en skärm här som dataanimerad film inte har lyckats reproducera ännu i alla fall. Ja, men visst. Det, det är verkligen natt och dag, skulle jag nästan vilja säga. att Det, det är så extrem skillnad. Känslan, det, det går inte det nästan att beskriva denne, den här känslan om man tittar på en så gammalt traditionellt skapad eh, film av den här typen. för det, det känns så levande på, på ett vis. Även om det, animationerna är lite ryckigare och, och så, så ja, ja det en magisk upplevelse det är, det är en annan värld man kliver in i jag får inte riktigt samma känsla när jag ser på dataanimerad film för allt är så väldigt konstlat och Ja, jag vet inte. Vad jag ska säga. livlös nästan. Det är mer plastyta än någonting annat. Och allt är nästan eh, alltför perfekt mm. när man ser på datoranimerad film. Så emellanåt så tycker jag det är så härligt att kunna eh, sätta sig ner och se på en film av det här slaget. För att rensa smaklökarna så att säga. Och ja, bara kunna njuta av det. För det, det gör jag verkligen. Jo, för det är ju naturligtvis stop motion vi pratar om. Där de använder dockor och lerfigurer och allt möjligt annat för att animera och göra sina figurer levande på vita duken. Och där är en viss imperfektion när man jobbar i det här mediet. Det är helt oundvikligt att det blir små ryck och små fel, så att säga. Men samtidigt är det de där små imperfektionerna som gör att det känns ännu mer levande. Det känns... Mycket mer personligt. Mm. Det känns mycket mer som ett hantverk. Och naturligtvis, jag klankar inte på de som digitalt animerar. Verkligen inte, för det är ju också ett hantverk. Mm. Och där är ju väldigt få som gör det till den här extremt bra och höga nivån som Pixar till exempel. Men där är ju ändå något speciellt med stop motion som jag tycker är fantastiskt. Det visar på en dedikation och en hängivenhet och en passion som är väldigt ovanlig i industrin idag. För oftast så krävs det inte så mycket. Man kan göra om, man kan gå tillbaka, man kan justera, det går att ändra och trycka kontroll z och så vidare och så vidare. Det kan du inte göra här. Om någonting går fel, ja, grattis. Det är bara att nollställa scenen och så börja om igen. Där varje, varje liten, liten rörelse tar enormt mycket tid. Varenda liten bildruta ska tas för hand. Det är dedikation om någonting. Ja, verkligen. Ja, då måste man ju verkligen brinna för det man håller på med. Och jag tror det är det som... Till stor del gör att jag är så fascinerad av stop Motion och njuter av det så mycket. För den kärleken till skapandet och till det projekt de håller på med, det, det lyser igenom. Det, är, det strålar igenom bildrutorna och träffar åskådaren och man bara fylls upp av det här. Så jag tror att det, det till stor del är, är just det som jag fastnar för. Att här har vi människor som verkligen älskar det de håller på med. Ja, det verkar ju vara en hel studio av människor som älskar det här mediumet och som verkligen kämpar att hålla det vid liv. För det är ju naturligtvis Laika Entertainment som har gjort dagens film och de har ju även gjort sådana klassiker som Coraline och eh, Paranorman. Och nu är ju Coraline en väldigt svår film att leva upp till för den blev ju så sanslöst bra. Jag tycker mm. ju väldigt, väldigt mycket om den filmen. Men det beror ju också väldigt mycket på att det är en historia utav Neil Gaiman. Jag menar, Kahn är en mästare på historieberättande. Så det var ju en magisk blandning de lyckades uppnå där. Dagens film når kanske inte riktigt hela vägen dit, men det hade jag inte väntat mig heller. För som sagt var, Coraline är en sån här fullträff som bara inträffar någon gång då och då. Det är väldigt sällsynt. Och Paranorman, ja, det är en bra film. Jag var väldigt nöjd efter att ha sett den. Men det, det känns ändå som att man missade väldigt många chanser på att göra någonting nytt på skräckfilmstemat. Mm, mm. Här har man däremot tagit en sagohistoria och gjort någonting... Enormt spännande utav det. Jag var väldigt förtjust och här är ju en hel del överraskningar som jag inte hade väntat mig i en barnfilm. Särskilt inte från en barnfilm producerad nu för tiden för de har börjat att bli väldigt, väldigt slätstrukna. Vissa ämnen undviks som pesten och därför är det nästan chockerande glatt att få se någonting som man inte hade väntat sig överhuvudtaget. Mm. Ja, det är nästan som en chock om man är van att se eh, andra typer av, av barnfilm och sätta sig ner och se på en film som den här som liksom, bejakar det mörkare, det mer spännande, lite smygande obehag och skräck kanske dessutom. Och en hel del vuxna teman letar sig in i filmer som den här och eh, Alltså jag tycker inte att eh, det är fyskammalt så det är bara bra för barnen tror jag också att få ta del av det här. Det är, är befriande på ett sätt och det är spännande. Man får eh, helt andra känsloutlopp och man får lära sig hantera Vissa känslor som man kanske inte eh, hade haft möjlighet att ta sig annat annars alltså om, man, om man lever i den här tillrättalagda eh, bubbelvärlden så att säga. Där man mm. lever mer skyddad så ja, görs det på rätt sätt så är det riktigt spännande att få uppleva och det gör också det till historier som eh, lockar hela familjen. Att eh, det finns någonting för eh, såväl stora som små i eh, den här typen av filmer. Jo men det är ju välgjorda barnfilmer som har både element för barnen men också för de vuxna som sitter med och tittar. Mm. Jag menar, jag har inga barn i nuläget och eh, jag tycker fortfarande att det är väldigt magiskt att sätta mig och titta på sådana här filmer. Inte bara för att jag är barnsligt förtjust i dem utan just för att det är fascinerande att se hur en riktigt bra historieberättare får in väldigt, väldigt vuxna ämnen i historier riktade till, ja, sju År och ibland yngre. Levereras det bra så kan alla ta det till sig. Bli kanske lite klokare, eller åtminstone medveten om att det här finns, existerar och kanske inte är så farligt som man intalar sig. Och så är man en erfarenhet rikare utan att ha gjort någonting annat än att titta på en underhållande film. Ja, man, man får ett nytt perspektiv på saker och ting. Så det, det låter ju riktigt positivt. Och det, det är också någonting jag, jag tycker så bra om med just Leica, like, Det är att de, de bejakade det annorlunda. Det har ju varit ett genomgående tema i deras filmer att eh, det inte är den, den vanliga eh, typen av människor som de porträtterar utan det är ju Kanske de är annorlunda, de är lite mer utstötta, som får en röst också här. Och de gör en film där de får vara i centrum och blomma ut lite mer, och fokus verkligen får ligga på dem. Mm. Och att filmen liksom respekterar dem och bejakar det annorlunda. Och ja, det tycker jag, Lika, ska ha all beröm för. Tveklöst, jag håller med fullständigt. Jag, jag tycker om när någon vågar gå emot normen att vara slätstruken och ofarlig, för förr eller senare kommer alla barn att bli vuxna. Och har de då levt i en skyddad bubbla fram till dagen då de introduceras för en betydligt mer mångsidig värld med betydligt fler gråskalor och betydligt mer besvikelser och förväntade uppoffringar som man ska göra så kommer det nog att bli en betydligt mer traumatisk situation än om man har sett någonting som var lite obehagligt på film. För jag kan säga från personliga erfarenheter att jag har haft betydligt mer mardrömmar i mina dagar om saker som har hängt över mig i vuxenlivet än saker jag har sett på film när jag var barn. <laughs> Ja, det är nog sant. Till och med banala saker i vuxenlivet kan man drömma mardrömmar av ibland och det, det kan faktiskt vara en stor del av det man drömmer om faktiskt om nätterna. Så ja, det, det håller jag med om där, men... Eh att Det blir mer spännande även de här banala sakerna som man kan drömma mardrömma om. De blir ju lite skojfriskare och underhållande i deras värld. Och ja, det, det kan ju hjälpa till och med vuxna att hantera deras situation lite bättre kanske. <laughs> ja det är ju sant för Laika väljer ju ofta att porträttera vuxenlivet utifrån ett barns ögon. Mm. Men det finns ju ingen vuxen som inte ser vad det är de menar egentligen. Även om det är den lite barnsligare synen på det. Och det gillar jag verkligen. Och det finns ju faktiskt en hel del teman i den här filmen som handlar både om att vara utstött, att vara annorlunda och så vidare och så vidare. Men det är kanske dags att sluta gå som katt kring het gröt och faktiskt ta en lite närmare titt på eh, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Ja, vad kan det vara? Jo, naturligtvis har vi ju sett på The Box Trolls från 2014 i regi av Graham Annable och Anthony Stracci och med manus av Adam Pava och Irina Brignall. Och historien är baserad på en roman som heter Here Be Monsters av Alan Snow. Och det är ingen bok jag känner till och jag blev ju faktiskt lite nyfiken på att leta reda på den här för har den varit grunden till den här filmen så är den ju helt klart värd titt. Men eh, nu är det ju inte den vi ska prata om och ingen av oss har läst den så vi, vi fokuserar ju uteslutande på The Box Trolls. Och vilken värld är vi kastas in i? Ja, det är en väldigt spännande värld som är full av eh, galenskap och eh, lite mer extrema toner lite här och var. Och galna personer om inte annat. Eh, framförallt i eh, världen ovanför jorden så att säga. För det finns ju liksom två världar i den här filmen. Ja, den vi börjar i är ju naturligtvis den ovanjord som är ett väldigt, väldigt, väldigt brittiskt samhälle. Det kan vi inte sticka under stol med. Det är väldigt tydligt ett viktorianskt England som de har inspirerats av. Och jag skulle också vilja säga en del steampunk utav flera anledningar. Men vi ska vi ska inte säga för mycket här, host, hust men det är ju väldigt brittiskt. Det är väldigt. Uh, oh, hello! Oh, good day, sir! Mm, yeah. Och det är ju när vi kommer under jord som det börjar bli lite mer udda och lite mer annorlunda. För um, då hamnar vi ju hos en, en hel del varelser som var någonting helt nytt för mig. Jag vet inte om den här typen av varelser är någonting som existerar i allmänhet i brittisk kultur eller ej. Men idén är både absurd och väldigt underhållande. Ja, det vill jag lova. Det, det känns som de har blandat ihop en massa olika saker för att skapa de där varelserna. Det är liksom som de har blandat ihop säg, gremlins med care bears och lånarna. Alltihopa i en och samma eh, form och skakat om rejält. Och så har det blivit eh, det här lite hudda men också kärvänliga figurerna. Och det är ju där den stora dynamiken är, för de ser ju ganska läskiga ut, de här boxtrollsen. Och um, det gör ju att många är extremt rädda för dem, för där kommer någonting ut ur skuggorna med lysande gula ögon och huggtänder. Det är klart att man kanske viker undan och undviker dem som pesten, men när man kommer lite närmare och kikar så är det kanske mer Care Bears än gremlings. <laughs> Ja visst är det ju det för vilket hjärta de har de här varelserna egentligen det, ja, ja, man smälte ju fullständigt när man fick se dem leva sitt liv där i underjorden att det, ja, det var varit helt magiskt alltså sättet som de interagerar med varandra och älskar de här sakerna som de plockar på sig från staden ovanför och liksom bygger hela sin värld kring det. Och ja, nej, det är så underbart och ja, jag blev lite box trolls fanatiker med en gång när jag fick stifta bekantskap med dessa varelser. Ja det är ju inte särskilt svårt att bli väldigt förtjust i dem för det är någonting enormt speciellt med de här Särskilt tack vare stop-motion-animationen för det gör att de, de känns väldigt levande på ett, ett ryckigt och lite speciellt sätt som hör animationstekniken till. Men samtidigt har de också lyckats ge dem enormt mycket personlighet bara i hur de rör sig och hur de agerar gentemot varandra och deras brister och fördelar... Ja. Det är enorma små personligheter som egentligen inte säger någonting under hela filmen. Mm. De har ju sitt eget lilla rabbelspråk som de flesta som hör det inte förstår. Men det säger inte oss så mycket som tittare utan det är mer temperamentet i hur det sägs och tonläge mm. och hur kroppsspråket är som avslöjar vad de vill få sagt. Och där måste jag säga att jag är enormt imponerad på hur mycket de har lyckats åstadkomma utan att egentligen säga någonting. För de hade ju väldigt lätt kunnat slänga in ett par såna här undertexter där de försökte understryka vad det är de säger- och jag tycker det är betydligt roligare när de inte gör det. Jag vill gissa. Jag vill kunna tolka dem. Jag vill inte få det skrivet på näsan. Ja, absolut. Ja, det är helt makalöst sättet som de har fått bakstrols och, och bli så verkliga. Och att man kan förstå dem utan att förstå vad de säger i stort mm. sett. Det är enormt mycket arbete och sådan. Hantverksskicklighet som krävs för att förmedla känslor och allt möjligt, alltså i de här figurerna. Deras, deras energi och sättet de rör sig och för sig och ja, interagera med varandra, ja, det, det är extremt imponerande. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Ska man jämföra så hade det varit som att sätta eh, undertexter på Wall-E, Pixar-filmen i början. Där, för han säger ju ingenting heller men han kan ju också förmedla känslor. Och det, det fungerar ju i stort sett precis på samma vis här. Att med mm. små medel så lyckas man projicera så mycket eh, känslor och energi som eh, tittaren kan tolka. Och ja, det gör det så mycket bättre. Där är ju en väldigt tidig scen där det är två boxtrolls som kiva som lite små grejer och de hittar i soporna. Mm. Och det är ju en sån fantastisk liten introduktion både till de här två karaktärerna som kommer att bli viktiga för historien, men också för arten i allmänhet. För den är vänligt sinnad även om den har sina små ja, temperament, sinsemellan Men det är ju ett gäng riktiga fegisar skulle jag vilja påstå. Men där i finns ju också en stor del av glädjen att se de här. För de har ju en utvecklingskurva som art i mm. den här historien. Och det är kanske svårt att vänta sig. För när man ser någonting sånt här så brukar det ju vara någonting som bara figurerar i bakgrunden och visst, de kommer ju att göra det till stor del, men de är ändå förvånansvärt med som riktiga karaktärer istället för bara bifigurer Ja, det är ju inte bara som komik som de är med och bara var i bakgrunden och sen så fokuserar man på dem när man behöver ett skratt lite billigt utan de är ju verkligen inbakade i den här historien och ja, hela historien kretsar ju kring deras liv <laughs> i stort sett ju, så det, det är ju inte så konstigt och, det, är, det är riktigt härligt att, att se att de, de här figurerna som kunde ha hamnat så mycket i skuggan i den här typen av berättelse har fått ta steget fram och vara med och få den här utvecklingskurvan som det säger att någonting faktiskt händer både med enstaka individer och med hela rasen som helhet där, att någonting händer med allting i, i hela samhället där och ja det är det är också någonting som jag tyckte är extremt mycket om. Men det är ju väldigt svårt att prata om dem utan att börja gå in på både de själva och karaktärerna runt om. Mm. Så vi kan väl göra som så att vi börjar från början och tar en lite närmare titt på en, Vad handlar egentligen The Box Trolls om? Jo, staden Cheesebridge plågas på nätterna av ondsinta varelser som kommer uppe runt jorden för att stjäla allt det kommer åt. Dessa blodhörstiga bästar kalasar dessutom gärna på människokött och kidnappar barn. Så lyder åtminstone den allmänna uppfattningen i Cheesebridge. Och staden har gett Archibald Snatcher och hans hejdukar i uppgift att utrota alla dessa monster som man kallar för Boxtrolls. Under staden är sanningen en annan. Boxtrolls är egentligen både fredliga och omtänksamma. I grottorna som det kallar sitt hem finns det inga högar av ben och annat hemskt som stadsborna har inbillat sig. Boxtrolls är visserligen tjuvaktiga av sig men de plockar sällan på sig något av värde och det gör det inte av illvilja utan av nyfikenhet och fascination för saker som de hittar i Cheesebridge om nätterna. Bland alla boxtrolls finns det en individ som inte riktigt är som alla andra men som alla boxtrolls ser som en av dem. Han kallas för eggs och han är den människopojke som stadsborna hävdar kidnappades när han var liten bebis. Hela Boxtrolls-samhället har tagit sig an och uppfostrat den lilla pojken och Eggs tror sig inte vara något annat än ett tvättäkta Boxtroll. Men när Eggs familj en efter en försvinner från honom under Snatchers vilsinta jakt på Boxtrolls leder Eggs räddningsförsök honom till att upptäcka vem han egentligen är. Och med det sagt så är det ju verkligen en klassisk identitetssaga. Det är ju inget nytt på den fronten egentligen. Men samtidigt berättas det med så enormt mycket hjärta och så enormt mycket passion att det gör ingenting att det är en historia vi redan har sett hundratals gånger. Det är allt runt omkring som gör den unik. Det är alla äventyr som de har som gör den speciell. Och det tycker jag är en enormt härlig resa att få ge sig ut på. Här finns enormt mycket att se. Här finns enormt mycket att upptäcka. Definitivt. Ja, världen som de bygger upp här med Cheesebridge och grottorna under den alla personligheter som finns både ovanför och under jordytan Uh, ja, alla äventyr som du säger som de får uppleva också ja, det, är, det är en uh, berättelse som man känner till sedan tidigare och som man vet lite grann vad man kommer att få uppleva, men allt det som, som finns där, alltså estetiken och karaktärerna och ja allt det här, det, det är någonting helt nytt och fräscht och det gjuter helt nytt liv i den här typen av berättelse jag tycker också att det är så fascinerande hur de har valt att namnge alla de här trollen. Ja. För deras namn bygger inte på något karaktärsdrag eller någonting annat. Utan vilken bild det helt enkelt finns på lådan som ja. de har valt att ta på sig. För vi har en huvudroll som heter Fish- Därför att han har en fisk på lådan. Vi har en annan som heter tjo därför att han har, gissa vad, en sko på sin låda. Och så vidare och så vidare. De har byggt hela sin namngivningsceremoni runt just. Vad har du för en låda? Jaha, du har ägg på din. Ja, då måste du naturligtvis heta ägg. Det är visserligen enkelt men samtidigt så enormt talande för deras kultur där namn, inte är det viktigaste utan personen som bär namnet. Det är personen som ger tyngden till namnet, inte tvärtom. Ja, eller är det lådan som är det viktiga där? För de har ju en verklig fascination för dessa lådorna och kan ju inte leva utan dem, så det, det kanske har en viss innebörd, vad vet jag? Men äh, jag, jag tycker det var så underbart just namngivningen av alla boxstrolls att där kunde man sitta och fnissa väldigt mycket och det jag kunde inte annat än att bara älska det fullt ut och det är i stort sett det enda orden man förstår av Buckstrolls tal, det är deras namn i stort sett, att det är fish och eggs och tju och allting där, Allt, alla andra ord är liksom nonsens för oss och det, det är liksom den ingången vi har i deras språk och sen resten får vi liksom fundera ut på på egen hand. Det är ju faktiskt väldigt roligt när någon tar av sig lådan för de blir ju helt överförskräckta och verkligen står och skriker och pekar och vet inte riktigt vad de ska ta sig an. Så det är ju inte så att de är fastväxta i dem där, det är bara helt enkelt väldigt, väldigt, väldigt oproport att ta av den. Mm -hmm. Och det kommer ju ha enorm betydelse för historien. Men eh, vi ska inte gå fullt så djupt in tänkte jag. För jag vill inte spoila sönder den här. Men det finns ändå en hel del som vi ska ta oss an och prata om. För oj vilken muntsbit det här har varit. För en saga-elskare och animationsälskare som jag. Ja det har det ju varit. Det, det enda liksom jag egentligen har att invända där var att det tog lite längre tid för mig liksom, att, att komma in i. I den här berättelsen. Att eh, jag vet inte om det berodde på att man liksom kastades in i handlingarna- Att det tog eh, lite tid för mig att, att finna mig till rätta och stå med fötterna på jorden i den här världen och sugas in fullständigt. För det. Ja, jag hade en viss period. Där jag inte riktigt visste eh, riktigt vad jag hade den här filmen. Men så fort man kom ner i underjorden i stort sett till Box Trolls, då, då var jag hemma i stort sett. Och sen var det ju bara älska, älska, älska rakt igenom här. Att det, sen var det full rulle och ja, det var bara till att njuta. Jorden har en ganska stor ingångskurva kan man säga innan man har riktigt sjunkit in men det, det är ju för att de har valt att skapa en helt egen värld och det finns så mycket som man måste förstå innan man verkligen kan sätta sig och njuta av historien. Mm. Man måste veta vad det är för värld, hur den fungerar, vad som värderas, var de här trollen kommer in i bilden och hur den allmänna bilden av dem är och så vidare och så vidare. Och man har ju valt att göra det här utan någon berättarröst eller någon som kommer in och skriver en på näsan. Och just därför så tycker jag att det är värt att ta sig an den här kurvan innan man riktigt sätter sig ner och kan njuta av den. För det hade varit så lätt att man hade haft någon som hade läst och sagt Ja, det här är den här staden, den var plågad av så si och så, men de visade sig egentligen vara jättesnälla, jättegulliga och så vidare och så vidare. Jo tack, visa är bättre än att berätta faktiskt. Mm. Mm. Så visst, hög eller ett rejält farthinder innan man kommer in i historien, visst. Men jag tycker att det är värt det, för jag tycker att de har valt helt rätt. Ja, det är absolut värt det. För man får ju en sådan utdelning när man väl har kommit in i filmen så att säga. Mm. Så det, man får ha lite tålamod i början och jag, jag satt och funderade om det verkligen var kanske den bästa inledningen som de har valt för att presentera världen eh, när de tar sig i kast med ganska så snabbt tempo och hemsk atmosfär bland människorna som är nästan lite panikstadium. Om det var det som gjorde att det, det var lite svårare för mig att komma in där. Om man skulle börja att kanske lite långsammare. Och inte bara kastas huvudstupa rakt in i eh, den här jakten som det ska bli på boxed rules. Utan att man får eh, lite sävligare lära känna världen och eh, hur den ser ut och hur den fungerar. Ja. Jag vet inte om det bara är jag men eh, det var en tanke jag hade. Det hade ju varit en lösning naturligtvis men jag, jag tycker ändå att den har helt rätt längd på speltiden här. För den är drygt mm. en och en halv timme. Och mycket mer av det så hade den kanske blivit lite, lite för lång för sitt innehåll. Samtidigt så, ja, ett par minuter till till inledningen och hjälpa en att bygga upp det utanför mycket historik på en gång. För all del, men... Vad man har här tycker jag ändå fungerar. Det är ingen katastrof och efter fem minuter så är man inne i den. Man har listat ut vilka som är de man vill följa och de man vill undvika och de som kanske inte har helt rent mjöl i påsen om vi säger så. Och sen har vi resten av historien att se hur de här olika sidorna interagerar med varandra och kämpar mot varandra och så vidare och så vidare. Jag tycker att den är väldigt välbalanserad och väldigt välskriven Även om den är lite svag här och där. Det, det är väldigt typisk dialog. Jag hade gärna sett lite fler överraskningar och fler eh, oväntade vändningar här och där i både mm. dialog och historia. Men med det sagt så menar jag absolut inte att det inte är en del överraskningar och en del annorlunda val. För det är där ju verkligen. Men en del av dem tror jag inte att vi kan ta upp därför att det är en alldeles för stor del av historien att få upptäcka det själv. Mm. Jag vill bara påpeka att jag tycker det är väldigt snyggt gjort och så håller vi det där helt enkelt. Ja, vi ska ju inte avslöja det här men man kan ju räkna med överraskningar och man får uppleva saker som man absolut inte hade förväntat sig att uppleva i den här typen av film. Så ja, det, det är mycket spännande saker som finns i den här filmen och som... Absolut hade förstörts om vi hade pratat om det så vi lämnade åt sidan och så fokuserar vi lite mer på historien som helhet och de personerna som finns i, i den här filmen. Ja, för vi har ju naturligtvis vår yttersta huvudroll, det vill säga eggs. Det här hittebarnet som Boxtrolls har uppfustrat och som är väldigt, väldigt övertygad att han är en av dem. Han är bara lite annorlunda. Han har ett talfel som gör att han pratar engelska istället för det här Box och um, Han är mycket längre och han får inte riktigt plats i sin låda och så vidare och så vidare. Men han är fortfarande en av dem och det är han så fast övertygad om. Mm. Men han stöter ju på en liten tjej som har um, en annan syn på saken och som är dotter till stadens överhuvud kan man väl säga. Och det blir ju de två som är motorn i den här historien som försöker komma till botten med vad det är som egentligen händer vem som egentligen ligger bakom alla fulspel och så vidare och så vidare. Och det är en väldigt klassisk dynamik naturligtvis. Det är inget nytt i den här typen av historia. Men samtidigt tycker jag att det fungerar väldigt väl. Så jag kan väl helt enkelt säga att jag, jag gillar både Eggs och Winnie som tjejen heter som karaktärer. Även om hon känns kanske lite mer fyrkantig än vad han gör hon ska mm. vara överklassdottern som helt plötsligt är ute på äventyr men ändå inte kan skaka av sig att hon är en överklassdotter och jag gillar dem men de hade kunnat vara lite bättre synkade och lite roligare att titta på men för vad det är värt, de är bra och jag uppskattar dem verkligen Ja, ja, framförallt Eggs tycker jag är riktigt här och han klarar av att, att bära den här filmen rakt igenom och där är ju mycket som händer med honom som rollfigur också här och ja, jag tycker det, det är en välskapad figur för den här typen av film och han porträtteras väldigt bra Jag håller med om att Winnie inte håller riktigt samma nivå där att hon är lite fyrkantigare som du säger och ja, hon har inte riktigt lika mycket att göra jag tycker om det faktum att hon har det här indre mörkret att hon är nästan besatt av box trolls och eh, den här mytologin som stadsborna har byggt upp omkring de här hemska varelserna och eh, att det, det är det som driver henne ut i, i natten där det egentligen är utegångsförbud på grund av att det är då box trolls Tar sig upp under jorden och det är så de träffar varandra där. Och ja, nej, jag tycker ändå att dynamiken mellan Eggs och Winnie när de väl träffas fungerar rätt så hyfsat de är inte riktigt bra mellanåt också här. Och ju längre tiden går desto bättre blir deras dynamik sinsemellan också och relationen där. Så att ja, ger man det lite tid så kommer man att tycka om det här radarparet som ska styra upp den här berättelsen. Jo men hon börjar ju historien med att vara äggs brygga in i mänskligheten så att mm. säga. För han har ju inte koll på någonting om hur människor gör saker och ting. Han vet ju bara hur boxtrolls gör det. Så hon ska ju försöka introducera världen. Och det tar ju upp väldigt mycket av hennes tid och personlighet. Så det, det tar ju lite tid innan hon får plats och får mer utrymme som person och som du säger, det är faktiskt väl värt tiden att vänta på det där och att få se dem interagera för det är, det är bra det är snyggt och Isaac Hampstead Wright som spelar Eggs gör ett suveränt jobb och det gör naturligtvis Ellie Fanning som spelar Winnie även om den som sagt var är lite reducerad jämfört med Eggs. Mm. Det, det är bra skådespelare till två riktigt bra roller. Ja, men visst är det det. Jag kan skriva under till punkt och pricka där att Isaac Hempstead-Wright, han eh, verkligen fångar äggs här tycker jag. Jag är väldigt imponerad av honom. Men sen är det ju Bran Stark från Game of Thrones också. Så eh, han har ju lite under så det är ingen <laughs> gröngörling när det gäller att projicera känslor och eh, annat. Så eh, vad kunde man förvänta sig? Så tummen upp där. Och Elle Fanning, ja, eh, hon eh, håller absolut en, en hög nivå här också Även om hon inte har lika mycket att leka med, med Winnie som hennes syster Dakota hade i Coraline. För det var hon som gjorde huvudrollen där. Så det var lite nedköp för syster L här, men det är en full god prestation. Och ja, jag kan inte annat än att applådera de här ungdomarna för deras insatser faktiskt. Och någon som faktiskt också är värd en liten applåd det är Jared Harris som jag vill nämna i förbifarten för han spelar Lord Portly Rind, det vill säga Winnies pappa. För han är stadens överhuvud här och har kanske... Ja, lite för mycket av sitt intresse och fokus riktat mot ost istället för staden och dess angelägenheter. Men han är ändå ganska charmig, väldigt typiskt aristokrat i den här typen av historia. Men det är ändå tillräckligt mycket för att jag ska säga att ja, jag gillar karaktären. Men jag är glad att han inte har fått allt för mycket mer utrymme än det här för då hade det blivit påfrestande. Det hade till och med kunnat dras tillbaka lite till så hade prestationen lyst ännu mer. Ja, du som gillar ostighet borde ju verkligen gilla Lord Portly <laughs> Rind här tycker jag. För han är ju bara... Han handlar ju bara om ost i stort sett. Det, det är hans grej. Jag skulle inte vilja ha honom eh, som borgmästare i min stad för eh, det hade ju inte hänt någonting. Det hade bara köpts ost för pengarna. Så hade han och de andra högjuren suttit där och mumsat på ost uppe i sitt slott. och Medan alla vanliga människor bara förfaller och går i misär och alltihopa. Så det, det är en väldigt läskig person egentligen. Men han gör sig väldigt underhållande i alla fall. I hans inkompetens och... Ja, det, det blir lite skratt av det hela men han kunde absolut ha tonats ner man kunde ha gjort lite mer med honom kanske eventuellt men han ska, han ska i stort sett bara vara där, han har ju inte så mycket med, med historien att göra egentligen man kan ju bara beundra hans härliga mustasch som inte något annat. Det var en riktigt härligt animerad mustasch som nästan lever sitt eget liv ibland verkade som. Det var lite smått besatt av den här guldlocken under näsan. Så det var en av höjdpunkterna för mig där. Men ja Jared Harris gör ju rösten Hullgott här att han lyckas ju verkligen fånga det här aristokraten, det här lite nästan skenheliga och pompösa eh, britten och ja det, det blir ändå en härlig figur av det hela trots allt. Men anledningen till att vi tar upp Lord Portly Rind är ju inte bara därför att han är stadens regent utan det är ju faktiskt han som anlitar ett gäng lite skummare typer som ska ta hand om det här boxtrollproblemet. Mm. Det vill säga en viss Archibald Snatcher och hans gäng. Och Archibald Snatcher är ju ingen trevlig person om vi säger så. Han är en riktigt kuslig herre och har ett extremt kusligt utseende. Han skriker ju fullständigt, mig kan ni inte lita på för jag har något fuffens för mig. Men samtidigt så lyckas man ge honom betydligt större djup än man kanske förväntar sig av den här sortens skurk eller motståndare, eller vad man nu vill kalla honom. För han visar ändå att han har en, en viss önskan, en viss längtan att få göra någonting som inte är önskefullt. Utan han, han vill helt enkelt vara med i de här fina salongerna och få mumsa ost med alla högguren. För han anser att han är... Han är en bra människa och någon som passar att vara med i de här fina salongerna. Även om alla andra förmodligen inte håller med. Inte ens hans närmsta män kan väl riktigt se honom på den platsen. Men han har aspirationer, han har drömmar, han är inte helt genom rutten. Men nästintill. Ja, det är nog inte många steg borta från att vara hel rutten egentligen. Den här Archibald Snatcher- Eh, och, ja, jag, jag fascineras av sättet som han porträtteras i, i Buckstrolls här att man kan nästan lukta honom till och med han, är, han verkar vara liksom så flottig och, och smutsig och ja, man kan liksom känna doften av honom på honom också så han, han porträtteras ju inte eh, med så mycket eh, respekt på det viset så eh, han ska ju vara den extrema typen, den här Personen på botten som verkligen drömmer om att få en del av det här lyckade gänget uppe i slottet eller palatset som styr och ställer och som får äta ost hela dagarna. Mm. Just osten är ju någonting som han drömmer om extremt mycket för det är ju ett tecken på att ha lyckats. Får man äta ost då är man verkligen en person som har nått sitt mål här i världen. Sen är det ju inte helt säkert om han borde äta ost men anledningarna till det tycker jag att vi håller lite hemliga faktiskt för det var en upplevelse att faktiskt få se och den vill jag inte skäla från någon men äm, egentligen så borde han hålla sig så långt borta från osten han kan, hans hejdukar är väldigt medvetna om den saken. Men Archibald själv är lite förblindad på den punkten och där kan man nästan tycka lite synd om honom faktiskt. En av väldigt få gånger som man faktiskt kan göra det men, men man kan åtminstone. Det, det är då han visar sina lite mer sympatiska drag. Fram tills dess så är han ju verkligen en svindlare och en riktig bordusherre som man vill hålla sig så långt borta ifrån som möjligt. Och en stor del utav det- beror ju naturligtvis på Ben Kingsley- som spelar rollen. För gösses vad han gör det bra. Ja, Ben Kingsley- eller Sir Ben Kingsley. Han har ju inte blivit adlad för inget. Han, han kan ju det här. Och oj vad han öser på- som Archibald Snatcher här. Det, det är så att det står härliga till. Han, han tar ut svängarna rejält här- och leverera sådana nyanser, och sån energi, riktigt sprudlande och sedan den här riktigt mörka vreden som kan komma upp i, emellanåt här också. Ja det är, det är mästerligt av Ben Kingsley, det här är röstskådespeleri i absolut högsta klass, det, det är bara till att njuta helt enkelt. Så hatten av för Sir Ben här för eh, han gjorde verkligen Snatcher levande tycker jag. Och det är så roligt att få ta upp en film som är bra för en gångs skull där Ben Kingsley är med. För han är en suverän skådespelare. Han kan leverera så enormt bra. Så det, det är synd att vi mest har tittat på tveksamma filmer där han har varit med i. Och det är roligt att få väga upp det här för det är kanske ingen spoiler att säga att vi är väldigt positivt inställda till box trolls. Det, det hörs nog väldigt bra här. Och en stor anledning till att vi känner så det är ju naturligtvis Kingsley och hans prestation men det är ju naturligtvis alla de andra skådespelarna också för vi har ett väldigt gediget skådespelargalleri mm. i den här filmen. Och vi har ju tre väldigt speciella sådana som är Archibald Snatchers absolut närmsta män. För där har vi ju Nick Frost, Richard Ayade och Tracy Morgan. Tre riktigt roliga och spännande herrar som levererar en... Väldigt subtil, återhållsam, men ändå enormt skrattretande prestation här. Skrattretande utav helt rätt typ. Ja, det är det ju. Det är ju tre människor som kanske inte riktigt har alla hönsen hemma i hönsgården, om man säger så. Men då, de är ju tokiga på helt olika vis. Och som du säger, det är inte alltid så att det är så där. Extremt utan de, de håller sig ändå relativt eh, nedhodande, kanske med ett visst undantag för Mr. Grizzle, eh, Tracy Morgans karaktär som kan flippa ut fullständigt <laughs> emellanåt. I, i sin lite maniska, modiska eh, blick emellanåt. här när han börjar se rött och verkligen får tillfälle att njuta av av våld som han verkar <går> göra något, Men annars så har vi ju Mr. Trout, Nick Frost här som är lite ja, den dumbummen i, i gruppen som kanske är lite trög tänkt och sävlig och så här. Och så har vi Richard som ja, ja, Mr. Pickles som är ja lite vardagsfilosofen i gänget som bara kommenterar tillvaron och kommer med lite smått besarra iakttagelser om, om saker och ting här. Och det, det var väl nästan min favorit i den här treon just när Richard Ariadne ska börja förklara saker och ting i långa, konstiga utlägg som bara blir mer och mer bizarra nästan. Att, äh, det, var, det var riktigt härligt. Jo men det finns en hel del metahumor i Mr. Pickles dialog för han verkar nästan vara medveten om att det här är en historia. Att det här är en saga. Och han är panikrädd för att vara på fel sida. Han vill ju vara en av de goda. Och han har intalat sig själv att jaga boxtrolls, det är ju det goda. De tar ju bort monster. Och han är ganska säker på att de är de goda. 60-70% sådär som han uttryckligen säger. Så det är ju ett väldigt bisarrt gäng som är hårt styrda utav den här Archibald Snatcher. Och är en väldigt, väldigt, väldigt uppfriskande liten grupp med skurkar. Jag, jag uppskattar dem enormt mycket, både i karaktärsdesign, i deras rörelser, men främst i deras personligheter. För det är ju det är de som ger dem liv. Och det ska ju våra skådespelare ha all heder för vad de har gjort här. Visst, jag tycker att har man både Nick Frost och Richard Ayade i sitt skådespelargalleri så skulle man tillåtit sig själv att flippa ut lite mer för båda herrarna är extremt duktiga på att leverera humor. Det är ett mindre problem, det är ingenting jag direkt skulle fälla filmen för men ändå, ha talang, utnyttja den. Ja, man hade kunnat göra så mycket mer med den här trion med människor eh, egentligen. För de är ju väldigt goda komiker. De har härliga röster. De kan liksom leverera så pass mycket. Att eh, jag kan hålla med. Det hade varit spännande att se vad mer de kunde göra. Nej, det, de gör ju ändå den här mörka sidan mer underhållande och det behövs ju verkligen att, att ha den här talangen för att få lite ljus inne i, i mörkret där borta när det, Snatchers gänger ute på jakt. Så ja, jag tycker ändå att de uppfyller sitt syfte. Men ja det, det finns ju möjligheter till att utvecklas ännu mer men ja jag, jag ska inte ta och bita efter för mycket för då, då missar man kanske hela stycket också Jo men det vi har är ju kanon som sagt, det, det är nog bara jag som är girig och vill ha mer när jag vet vad herrarna är kapabla till så visst det som finns det funkar vi är fullt tillfredsställda det, det är bara den här lilla önskan om att oh det här smakar så bra mm. ge mig mer det är sant, det är sant. Jag, jag skulle nästan kunna tänka mig bara en hel lång film med bara Richard Ayadis Mr. Pickles som bara går omkring och kommenterar saker och ting. Eh, det hade kunnat vara en extremt underhållande lång film, bara det. Men eh, ja, vi får se om Laika är på samma spår och gör en liten spin-off här. Men man kan ju hoppas i alla fall. Och förutom de skådespelarna vi redan har nämnt så finns det ju naturligtvis många många fler men mm. några av dem har roller som skulle bli en alldeles för stor spoiler att ta upp tyvärr och vi vill försöka undvika så mycket spoiler till den här filmen som bara möjligt. Samtidigt vill vi nämna några utav dem för vi vill visa vilka talanger som faktiskt finns här och vi väljer därför att bara nämna dem vid namn. Vi kommer inte säga vad de gör för karaktär eller något annat utan vi tar bara upp dem och så konstaterar vi vilket enormt starkt team det är. För vi har ju till exempel Simon Pegg i den här filmen och det är ju inte särskilt förvånande när vi har Nick Frost med för de två tycker ju väldigt mycket om att jobba med varandra. Men vi har ju också Dee Bradley Baker, Steven Bloom, Nika Fötterman, Pat Fredley och Fred Tatasciore, Alla levererandes lysande prestationer. Jag, jag är enormt imponerad. Mm. Ja, jag bara kan skriva under där. Och jag skulle vilja kasta in Morris Lamars kungen som är med i en liten roll här också som eh, jag tyckte extremt mycket om också. Så eh, jag njuter alltid av... Eh... Maurice Lamars alltid så underhållande röster och det här är ju absolut inget undantag. Verkligen inte. Det, det är enormt starkt och jag blev nästan förvånad när jag såg den här listan första gången efter att ha sett filmen för jag kände visserligen igen vissa röster men jag kunde inte riktigt para ihop dem med vilken skådespelare de kom ifrån. Mm. Och det är ovanligt för en sån här film att ha så mycket fantastisk talang. Det, det är enormt ovanligt och det visar ju det är ju bara att Laika har verkligen fingertoppskänsla när det gäller att välja ut sina skådespelare. De ställer höga krav och lämnar ju också ifrån sig någonting utöver det vanliga varje gång de gör en film. Ja, jag tror inte de här skådespelarna behövde övertygas så väldigt länge innan de skrev på kontraktet för att göra Backstrolls här faktiskt, utan det känns nästan som skådespelarna står i kö för att medverka i en lika film för det här är, är något så speciellt och unikt det här är konstnärligt alltså hantverk och det är någonting som kan locka hantverkare inom skådespeleriet också som vill utforska och leka lite grann tillsammans med Laika så ja, jag tror att det, det nog var väldigt lätt för att fylla den här rolllistan. Och på tal om hantverk, det är ju ett enormt hantverk som har lagts ner på det mm. visuella i den här filmen för oj vad fin den är. Visst, som vi sa tidigare, animationen är ju inte helt perfekt. Den har ju lite små ryck och annat som ger den sin specifika personlighet. Men när det kommer till miljödesign, hur de har valt att formge alla miljöer som vi ser i den här historien, alla de små detaljerna, allting som har tryckts in i varenda bildruta i den här filmen, så är det bara en enda lång fest av upplevelser. Mm. Jag skulle vilja säga att den är betydligt mer detaljerad än vad Coraline var för Coraline höll ju sig ändå på en ganska begränsad yta. Här har de ju både försökt att gestalta en hel stad och en hel underjord. Och visst, de är inte enormt stora någon av dem utan man har fått hålla det så begränsat som möjligt för att ja, de kan ju inte bygga hur mycket som helst heller. Men det är någonting här som har blivit så fruktansvärt rätt. Alla bitarna har fallit på plats. Ja, det, det har det ju. Och det, det är så fult men på ett extremt snyggt sätt. Mm. Det, de vill ju Inte att det, det ska vara så här överdådigt fakt Utan de, de försöker ju nästan Förstärka det, det fula i, i, I människor Speciellt då elackingarna i filmen Naturligtvis och de gör det på Väldigt elegant sätt också eh, Så det Ja det, det uppskattar jag så mycket med Laika Och jag måste ju säga att oj vad de har utvecklats med den här tekniken mm. Bara sedan eh, Coraline och Paranormen att eh, det här är ju det bästa jag har sett i stop motion animation måste jag nästan säga eh, jag glömde helt bort att jag, jag satt och tittade på en dockfilm eh, för animationen flöt så jämnt och snyggt alltså inte så ryckigt så att man riktigt la märke till att det var stop motion alla gånger utan så att man Sluta tänka på det och allting bara eh, flöt ihop så, så vackert och oj! Ja, det, jag var riktigt imponerad. Jag kom på mig själv en bra bit in i filmerna. Uh, när det var någon liten ryckighet ja just det, det här var ju en, en stop-motion film, jag har helt det. jag såg det som en, en vanlig animation, för jag, jag la inte märke till liksom, bristerna längre, utan man hade blandat ihop det bästa av två världar att alltså, man fått den snygga animationen, flytet i där men ändå det här hantverket i karaktärerna och det här kärleken till, till filmmediet. ja det, ja, nu öser jag kanske lite för mycket lovord här men ja, det, det var så makalöst att få uppleva och det är extremt bra utför från första till sista bildruta här. Oj vad de kan sitt jobb. Det är helt fantastiskt. Jag tycker faktiskt inte att du överdriver alldeles för mycket här- för jag är villig att hålla med dig på alla punkter. Visst, det är ingen magisk sagovärld de har försökt att porträttera. Det är ju verkligen det viktorianska England i sagoversion. Mm. Det är smutsigt, det är nedgånget på många sätt och vis- men samtidigt i all den här smutsen har de hittat någonting vackert- mm. För ju smutsigare det är, desto mer godhjärtat verkar det bli. För trollen lever ju inte särskilt glamoröst, om vi säger så. Medan alla de som lever i de finaste korridorerna kanske inte alltid är de trevligaste människorna. Host, host, harkel, harkel. Sen har vi de som lever någonstans mitt emellan, host, host, harkel, harkel, som är de riktigt avskyvärda. Men eh, ja... Det finns någonting här som är unikt och som är väldigt, väldigt annorlunda vad de har gjort tidigare. För både Coraline och Paranorman har ju ändå haft ett väldigt rent och snyggt utseende. Här väljer man att köra på det lite mer så kallade gritty utseendet. Och jag uppskattar det. Jag tycker det är kul att de vågar ta sig an någonting som kanske är lite mer vågat än vad de brukar göra. Mm. Och det har gett avkastning i den här inspelningen. Det, det är snyggt, det är väl gjort, och bildkompositionen är i regel helt fantastisk. Mm. Visst, där är scener där man säkert kunde säga att ah, ja, hade de gjort så där hade det blivit lite snyggare. Och visst, ja en annan kameravinkel där hade kanske varit att föredra... Men då måste man verkligen gå ner på mikronivå och det känns så onödigt. För det lilla som inte stämmer här eller det lilla som inte känns hundra procent. Det är så extremt litet att det är så enormt onödigt att gnälla över det. Ja, ja det, det är en sån liten, liten, liten del av filmen så det har man absolut överseende med. Det finns ju naturligtvis lite sprickor och skavanker här och där och saker som man själv tycker att man kunde kanske ha gjort annorlunda. Men alltså, det är inte för Fem öre någonting som skadar eh, The Box Trolls utan upplevelsen är ändå fenomenal. Mm. Och ser man på, på helheten så, ja det, det är ju en komplett film här. Mm. Och ja det Ja, jag, jag slutar alltså inte fascineras av, av bara tekniken de, de har använt här och mm. all den tid som har gått åt i det hela och när man måste tänka efter i timmar hur man ska komponera en scen och hur kameran ska vara så är det inte så konstigt att det, det blir rätt så mycket för allting måste ju stämma här så äh, de, de har lärt sig att komponera en bild på ett bra sätt och förstå vad scenen handlar om och bygga upp bilden efter det och ja, äh, det, jag har ingenting eh, som jag överhuvudtaget skulle vilja ta upp som klagomål när det gäller eh, det visuella här utan det, det vill jag bara eh, lägga lite åt sidan för det, det, det är ingenting att prata om jag skulle snarare vilja säga att de gångerna där animationen inte är helt felfri och kanske rycker lite för mycket det fungerar snarare som en påminnelse om att jag just det, som du säger, det är stop-motion-animation mm. men det är inte tillräckligt mycket för att man ska kastas ut av illusionen. Man blir bara lite extra påmind om vad det är för en illusion man är i med man simmar fortfarande runt i den och njuter av den. Och när du pratar om just det hårda arbetet och hur mycket tid man får lägga ner- utan att säga för mycket så får man ju en liten inblick i det där mot slutet. hust, hust harkel, harkel. Mm. Och jag tyckte att det var så enormt snyggt med tanke på att man redan hade väldigt mycket meta humor i den här filmen. Det kändes som en väldigt rimlig del att ha med där. Och är väldigt bra placerad där också och ger det där lilla intrycket av vilket enormt arbete som har lagts ner. Ja, ja exakt. Ja, det var en värdig avslutning på den här filmen. Liksom det det knöt ihop säcken lite grann både med metal och hur de presenterar bilden mot slutet där. Liksom ja, det, man gick liksom från sagovärlden och till soffan så att säga För, så att det inte blev så abrupt i i slutet på att, åh oh, ja just det, nu är filmen slut och nu är inte världen så, så härlig och, och vacker längre som den var för en stund sedan för nu är vi i den verkliga världen igen så det, det, var, det var en skön övergång och det visar ju som du säger på arbetet som de har lagt ner där man får en, en liten inblick där och det var riktigt, riktigt snyggt genomfört också Plus att jag måste säga att eftertexterna till Laikas filmer oftast är väldigt fascinerande. Det här är nog några av de absolut mest roliga jag har sett. Det är lite Pixar över det med att de visar saker och ting hur det är och fungerar och lite mer klassisk animation och så vidare och så vidare Jag vill inte säga för mycket men det är där det är väldigt snyggt och det gör det roligt att sitta och titta på eftertexterna För annars så brukar ju det vara någonting som man antingen hoppar över eller spolar förbi Ja det ger en verkligen någonting att fokusera på samtidigt som texterna rullar förbi så att eh, man har ju inga problem med att sitta ner och eh, vänta på att eftertexterna tar slut för eh, man kan roa sig rejält under den tiden faktiskt. Om allt detta sagt så är det väl hög tid för oss att börja att summera vad vi känner för den här filmen. Och Även om vårt temperament är ganska uppenbart vid det här laget. Så um, vad tycker du, Parvo? Är Boxtrolls en, en film värd att titta på? Oj, oj, oj. Jag vet inte det. Jag vet inte om jag har bestämt mig än faktiskt heller. <skratt> Nej, jag får nog tänka på det här lite grann. Jag skulle väl nästan vilja börja med, med Laika som bolag. Alltså det, det är lika roligt att se... En Laika-film varenda gång och det är alltid lika imponerande. De har tagit en, en gammal animationsteknik och utvecklat den till något så magiskt. Och lika magiska i historierna som de berättar. Dessa sagor de känns inte så tillrättalagda och upphuttynyttiga som andra barnfilmer och familjefilmer kan vara. Lika skyr inte mörkret. Det är lite mer otäckad. Lite annorlunda som det sedan blandar med, med de här galna karaktärerna och festliga upptåg. Och det, ja, den blandningen den faller mig helt i smaken och The Box Trolls är absolut inget undantag det här är en så väldigt charmig berättelse med både hjärta och med hjärna man, man rycks in i lådtrollens värld här och de små gynningarna är så bedårande att få stifta bekantskap med och människorna i Cheesebridge är kanske inte riktigt lika trevliga att lära känna men det är i och för sig en del av poängen här Eh, kanske kunde man ha, ha filat mer på ett par rollfigurer ovan jord men det är nog mest bara en smaksak skulle jag tänka mig överlag kan jag inget annat än att applådera väl berättelsen som karaktärerna här och röstskådespeleriet här är ju också riktigt, riktigt härligt. Med otippade skådespelare som Ben Kingsley och Richard Ariadne som lånar ut sina röster till min stora förtjusning här. Det var riktigt härligt. Och även Isaac Hempstead Wright är speciellt övertygande som Eggs och han lyckas bära upp filmen. Och alla svåra Bram Stark lyckas bära upp huvudrollen på. på ett så övertygande sätt tyckte jag var riktigt härligt här också animationerna är häpnadsväckande bra. För varje film som Laika gör så blir deras stop-motion-teknik allt mer finslipad och i Boxtrolls var det väldigt sällan som jag blev medveten om att jag sitter och tittar på en dockfilm. Rent filmtekniskt skulle jag vilja påstå att The är ett litet mästerverk. Och det är så underbart skönt att få se en animerad film som inte har den här überperfekta plastlucken som finns i all datoranimerad animerad film numera. Det tog mig dock ett litet tag innan jag kunde ta mig till The Box Trolls fullt ut. Jag var inte såld från första bildrytan utan filmen fick kämpa lite mer för att jag skulle acceptera den. Men allt eftersom gled jag djupare in i berättelsen och till slut var jag precis där jag ville vara. Jag var i Laika-landet. The Box Trolls kan jag inte annat än att rekommendera. Men man kanske får ha lite tålamod med denna filmen. Den börjar kanske inte på det allra bästa sättet men när filmen kommer igång på allvar. Då kan jag nästan lova att man är fast. Ja, jag kan väl säga att Laika... Kan jag lika helt klart. Det här har blivit en av mina favoritstudios just därför att de, de tar väldigt lång tid på sig att göra en film. Och under den tiden så arbetar de verkligen in i minsta detalj med precis allting. Det känns genuint från början till slut. Visst. Jag håller med dig. Den är kanske lite för trögstartad för sitt eget bästa. Men jag ser hellre att de gör så än att de försöker ta till en snabb och enkel lösning som en berättarröst som ska försöka trycka i oss all information på en halv minut och så sen kastas vi in i handlingen hejdlöst. Här har vi ändå en ganska tydlig stegring från början till slut. Vi får allting snyggt återberättat i bild eller i dialog. Den fungerar enormt snyggt, dialogen är bra, kunde ha varit bättre på vissa ställen när den är lite för typisk från sån här historia. Men rent tekniskt är manuset suveränt. Men det absolut bästa, förutom den enastående prestationen av alla inblandade, det är ju animationen. Den är sagolikt snygg. Är den perfekt? Absolut inte, men det är i den här imperfektionen som de hittar en annan form av perfektion. Den känns ju så levande, den känns ju så verklig trots att den så uppenbart är en sagohistoria med väldigt sagodesignade varelser och människor. Det här är: det är en vacker historia, jag rekommenderar den mer än gärna. Jag kommer också att återbesöka den åtskilliga gånger i framtiden, det är jag helt övertygad om. Men man måste ju gilla den här typen utav sagohistoria för att verkligen kunna sjunka in i den. Jag vet inte om den kommer att frälsa någon som är tveksam till genren men någon som uppskattar den allt från lite grann till väldigt mycket så kommer det ju bli en upplevelse att se den här. Ja, att det här är en upplevelse utöver det vanliga det är nästan en underdrift i det här fallet. För det ja, jag tycker det är så fantastiskt och ja, man kan bara njuta i det här fallet. Ja, jag är tacksam över att det fortfarande kan göras såna här filmer för ibland kan jag sakna dem i det här slätstrukna klimatet som vi har i den här branschen just nu. Det får ju de här små ljusen som dyker upp då och då att lysa ännu starkare. Men vi kan väl säga att nästa vecka också kommer att bli en upplevelse mm -hmm. men av ett helt annat slag. För um, vi ska gå ner till stranden är det tänkt mm. och uh, där kommer det att hända både det ena och det andra. Ja, ja det kommer säkerligen att bli en upplevelse det också. Men ja, vi får se hur, hur magiskt och fantastiskt det blir den här gången när vi ska plaska runt lite i, vid strandkanten till, tillsammans med eh, både det ena och det andra. Ja, vi ska ju gå i ett par andra filmklassikers fotspår här Men jag har en känsla av att filmmakarna bakom den här rullen Inte har riktigt samma fingertoppskänsla Vi har ju redan sett en del tecken på det hållet Och jag bävar nästan för vad det är vi ska behöva titta på Mm Ja, ord som eh, konstnärligt och hantverk som vi har pratat om denna veckan är väl inte direkt ord som jag tror vi kommer att använda eh, direkt i nästa veckas avsnitt. Det blir en, en helt annan typ <laughs> av filmmakande här där man kanske inte verkar vilja eller kunna så mycket men det lär ju ändå bli en del mörker vi får ta oss an nästa vecka av positiva och negativa slag kanske, vem vet och vad är det som döljer sig i mörkret? Det är det är ju den stora frågan inför nästa vecka. Jag tror att vi kommer att använda ord som Vad tusan är det här och total haveri. Men äm, vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi äm, får helt enkelt djupdyka i den här ä, historien och ä, se om vi kommer upp till ytan igen eller om vi sugs ner i mörkret. Men äm, tills dess så äm, tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.